tasa 15 marraskuuta liput nyt myynnissä lippupalvelusta kyseistä että Radio Helsinki ja Soundi Mikäli kuulet ääneni olet ystävien seurassa tai juudella 98,5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 Nousuihin, nopeisiin, muilla tulee huonoa Housuihin, mitä on saa saane suosiolla tyytyä Nostamme lakit, kumparit, pakit kuin vihaiset rakit Pitää päällystakin, ei meitä että alkaa muut tässä kyydissä hyytyä NHL menee kuulemma selänne Eiköhän veskarit siellä jo pelänne Mikä niiden housuihin arvatkata tai ette? Rämpi Verkosta kiekoa yksi ei saa hakea, tarkoitan tietenkin nyt kun Makea, joka nimeltään on ollut kuitenkin teräenki. Mänske! semmonen jengi on nämä mielestä makeita se on nämä ei luokkoja varten niillä on tiirikoita, fyrkalla hankkia, tps, jokereita, voita, ei millään pilveksillä. Jokere! Jokere! Jokere! Jokere! Jokere! Yeah, yeah, yeah. on ajankohtainen. Yleensä kun Paskis on ajankohtainen, niin Paskis on keskittynyt yhteen sen aiheeseen, mutta nyt tuossa tuli vähän enimmältäkin. Tonne tuli oi ruotsin. Ruotsinopelta, oh, Ruotsinopelta. Mm, ailla tota, toteamus tuohon noin. Ja, tota on tuossa Space Trucker 6, Suomen paskinpäin kilpailun voittaja tuossa jokinen aika sitten, niin kuuntelemme heidän viimeisimpiä edesottamuksia ja mi miten on ura lähtenyt liikenteeseen sitten valinnan jälkeen. Päivitämme heidän tilanteen ja Robert kysyy, että soiko tänään varsomispiisi? Ei ole moneen viikkoon tannut, soida ja kaipuu on kova. No ei, totta, helkarissa silloin kun ei ole mitään... Spessua, laitetaan soimaan ja on he lämmintä. mikälaisen mittarin näyttei aurinkossa tänään 32, vähän enemmän niin Sitähän vielä aurinko lämmitti, ilmakin lämpeli. Niin, niin Henri kysyi, että by the way onko kesä kenties siellä? No totta helkkari! sitä kuulemma pitkälle ensi viikkoa vielä menee. Oli jo mennyt menojaan, mutta vielä tulee noita lämpimiä öitä, joita On. Ja se oli toi jokin oli tuossa aika sitten pari kuukautta sitten, kun se oli, niin Mun oli kertoa kokonaan, kokonaan härskin vitsin tähän kappaleeseen liittyen. Mitä todettiin silloin, kun äh, tota, harrastettiin seksuaalista toimintaa, ja erittäin, erittäin pitkällä munalla tungettiin sitä sitten sinne niin. Niin mitä tää sitten lauleskeli? Vielä on pesää jäljellä! Vielä vois, vielä tilaisuuden saan. Saan. Vielä on kesän ja Mun piti soittaa tämän perään äh, ikään kuin jatkaa tätä kesänkaarta ja soittaa Anita Hirvosen Rantarege, koska seuraavaksi on soittaa sitten sen jälkeen Jukka Poikaa. Mutta tuota, tuo se levi oli kadonnut tuosta noin, mutta ollaan sitä huurematta Rantarege-artistia ennen seuraavaa -artistia. Eli tässä artistia ei Nietzsche Hironen! Ei Hironen! Ja Space tulee tänne joskus tuossa. Ei, ei, ei, ei, ei, on ei, ei, enää. ei, ei, ei, Kukkua, kukkua, muoinen on kukkua. Mites kävi tyrjän perheen muistelepa sitä. Takas tulkoon kumerankki, viiksä tahot, mitä? Älä viistin virää rama ramafonin. Ei oo vähäaika vierasta sellaista, joka olisi koko lähetyksen tällöina. niin. Kui se ois vikatikki. Niin, tota, tuossa kukku Luka Karkano sitten seuraavaksi, kun ei, hän, ei, hän alkaa lasten ovan radio-ohjelma. Sunnut aina tulee seitsemästä niin... Ei Tee lastenohjelmasta pessu lukan kanssa ja siihen liittyen. Joo. Rotele Uutta hitti ilmassa taas, uutta pitti soimaa. Tässä siis tiukka poika ja mun sen. Uutta hitti. -ra muskidit tiukka rautoraketan. pitkä sen. Mä myitteni. Loma meni. niin nopeasti. Aavut. Ota Ainakin levy. Takaskuun. Parara Käs tää oikein oli? Ani niin. Pieni mies. Puffataan lasten Pieni mies. Ja ja Jukka. Pieni Jukka jälkeen. Hei, tässä on Jukka. Mä huomannan, olen Jukka Kuoppamäki. Jukkaas, hei Jukkaas. Mies, <laughs> viimein omistin. Pieni mies. Pieni, Pieni mies. Pieni, Pieni. mies. Katson kasvavan pieni mies. näin päivän koitavan pieni mies, jolloin seuraa nisutsa pieni mies. Ja Helsingin kaupunginvaltuustoissa on summuroitu. Kun koko, mutta yrittää laittaa hoitaa hommat keskenänsä. Ei se ollut, eihän se sillä edelliselläkään laularellylläkään ollut minkäännäköistä pätevyyttä siihen virkaan. Muilla oli, jotka siinä haki, mutta kun ei ollut oikeaa puolukirjaa, niin se varittiin siihen. Nyt, nyt se yritti laittaa Fredilleen. Se, se, se on ollut Sitä ehkä vielä, jopa vieläkin huonompi, mutta et. laittaa äh, Helsingin kok, kokkareille Raimo Ilaskivi oli itse. kokoomuksen. Äh, kaupunginjohtaja, kokoomuslainen kaupunginjohtaja aikoinaan, Hesas. Ja laittaa tästä sen kadotuspiisiin. Kappalimme tämä Raimo. Tässä muun muassa Kojo-kannessa on ja... Onks toi... No, kaiken maailmaa jotain epätoivaisia. Tehty varmaan joskus 29 Sitten taitteessa. Täälläkin maanesta se kuitenkin veistona. Tips! Tulkaa tänään, tulkaa, tulkaa, kun saaneet! Puh kun pikkupojat leikki markkinajuhlaa, huomaamatta miten paljon ne tuhlaa. Niin hiekkala. Tikon. Viereen nousi pitkä mies ja puhui asiaa sen kohta kaikki hies. Kun Suomi torukka itkua väänsi ja herrat hihat solmussa vaan takkia käänsi. Niin yksi linja saan pysyi tiukasti kiinni meidän aina uskollinen raa. RAIMO RAIMO RAIMO RAIMO raimo, Raimo, raimo, raimo, raimo, raimo, raimo, raimo, Mä käppään talouspolitiikkaa, jossa viivan alle ei jää pelkä Tässä sitä on, tarjouksessa kauttamaan. Tilaa tästä Raimo, elaskivi auttamaan. On sillä Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Edustavat ja viihtyiset toimitilat vaativat ammattilaisten huolenpitoa. Me tasolaiset tarjoamme yrityksellesi laadukasta siivouspalvelua, josta vastaavat osaavat ja työhönsä sitoutuneet ammattilaiset. Palvelumme kuuluu, että olemme nopeasti tavoitettavissa, aina kun tarvitset. Vertaa työmme jälkeen nykyiseen siivouspalveluusi ilman sitoutumista. Lue lisää. Tasolaiset.fi mm. Vuoden ylistetyimmän IndiLevyn julkaissut yhdysvaltalainen Saint Vincent saapuu ensimmäistä kertaa klubikeikalle Suomeen. Vuoden puhutuimmaksi vaihtoehtomuusikoksi noussut artisti esiintyy Helsingin The Circusessa maanantaina 20. päivä lokakuuta. Liput St. Vincentin konserttiin lippupalvelu lisätietoja osoitteesta fullsteam.fi. Yhteistyössä mukana Radio Helsinki. yrityksesi siivouspalvelut tasolaisten huoleksi. Kokeile nyt kuukausi ilman sitoutumista. Lue lisää tasolaiset.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Joo, näähän se on, näähän se on nyt tullut vierasta, vierasta paikan päälle. Olkaa te hiljaa toistaiseksi nimittäin. Teillä oli tällä levy mukana, mutta se ei toimi. Niin näin ollen, ne ei kuunnella tutta, na, nauhalta, heidän on tuoretta tuotantoa, mutta niillä on jonkin näköisiä vempaimia, kyllä tällä nämä pitää kohta viritellä, mutta laitetaanpa soimaan tästä sitä ennen äh, jossain määrin tota noin, muuta musiikkia, sitten perkele, kun ei toimi, ei toimi, ei toimi, ei toimi, ei musiikkia. Oli kesä, oli mopo Oli kesä, mopo, mopo Mopo Oli kesä, mopo, mopo, mopo oli kesä mopo palen punainen Oli mopo oli kesä Oli mopo kesä kesä Oli mopo kesä kesä Oli mopo kesä auringon paisteinen Oli oli mopo kesä, Oli mopo pipo Oli mopo Oli mopo pipo, pipo, pipo. pipo, pipo. pipo, pipo. pipo kankainen Oli kesä oli mopo Tuli ylämäki, kesä, mopo Ylä ylämäki, mopo hyyty, mopo hyty Ylä ylämäki, moottori laukesi Oli mäki, tuli hiki Tuli mopo, hiki mäki, mopo Tuli mopo, hiki mäki, mopo Miten tässä tuli tullut viestiä, mikä Ullandududulaa tai joku Ari, täytyy kiittää esitymisen ysäri Ihanaa kokemus oli koko tapahtuma. Se oli se, kun Virpi kätkäsi lavalla olevan samaan aikaan ka kaksi ta tauskin eksää. Olen edelleen henkisesti jumissa viime mutta eksistä puheenuilla. Mulla taas on täällä kaksi tulevaa mun tulevaa eksää, että mitkä on tähän mikrofonit? Kokeillaan, sanoppa, sanoppa sinä, sinä mun ensimmäinen tuleva eksä, niin, niin sano jotain mikrofonia. Voi, ei ennä <laughs> ne seuraava tulee Joo, no niin, mä veikkaan, että se on noin mikrofoni tuossa noin. Niin, Space Rocket, te, teidähän tota, valittiin Suomen pastimaksupäin, niin sitten kaksi kahdeksyksessä, just teillä on nyt sitten ensimmäinen tavallaan oikein iso keikka nyt sitten huomenna. Olette siellä esiintymässä. Näin on. Kyllä, näin on. Joo, mutta teillä on ilmeisesti jonkinlaista tota, uutta tuotantoa, levy, siis jotakin levyllekin on laitettu, mutta sitä nyt ei suostunut kulamaan, mutta te osaatte ilmeisesti ihan elävänäkin soittaa, nää niin kuin Extempore, onnistuisko jonkinlainen. Niin on joo, osaa, minua on ehkä vähän liioteltu, mutta niin. voidaan me vetää. Joo, joo, joo. okei, okay, okay, okay, okay, okei. Okay. <laughs> pella ihan mitä vaan. Pelaa, ymmärrän, kaunis nainen on pella, mutta siis pelaa, mutta jos ukko ukko on kaunis niin niinhän mä olen tota, mikä tässä. Eihän tässä sen kummempaa. No niin, aloitetaan. Tettette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, teette, SL teette, teette, teette, SL teette, Teette, teette, Apinoita, apinoita. apinoita. Katokkuinkasen kuinka se nauraa. katka. kuinka se heittää kakkaa. katka. kuinka se nauraa. hitta, kuinka se heittaa, heittää te te kuinka se nauraa kuinka se heittää <susi> <heittaa, kakka! susi> <susi> En en itä ennen nyt Ei ni, niin en mä, mä, mä, mä, mä, en en en en en en en en en en en Muun muassa. Muun muassa Joo, jo. on muitakin. Muita. Niin on on mä, mä en Tuot, tai min koin tuo tuote, tuote toi oli mitä oli tapahtunut kerrokaan kappaleista, kerroksimme sen tarinan, no, kerro siis tota, noin, meidän siis huominen lämpäripändi trio pussit, <laughs> niin py, ehdotti meille niin kuin, niin kuin ehkä vitsinä tai noin vaan niin ka, kaveripändinä että tehkää kappale apinasta, jolloin mä ajattelin että että joo joo kiva kiva että näin hehe mutta mä ajattelin mielessä että mä en ikinä tee kappaletta apinasta että se ei ole mitään järkeä, mulla ei ole mitään sanottavaa apinasta Sitten mä huomasin kun mä seuraavan päivänä kävelin bussipysäkille niin mä niin aktiivisesti yritin olla tekemättä kappaletta apinasta <lacht> ja sitten mä ajattelin että no antaa mennä. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin päässyt sinne pysäkille niin olin niinku tehnyt sen kappaleen jo. Siis, mä, mä Syntyy se... kuin itsestään. Niin. Mä kuullutin toi kappaleen noidasta, kun siinä aloittiin apini, niin noidasta se lopussa apinoita. <laughs> Että... No sen voitaisiin ehkä käsittää niinkin, mutta <laughs> niinku, Joo. Niinku, niin kuin niinku, apina apinoita. Kuulijan vastuulla. Totu... Niin, niin, niin, niin. No, no apinoida kohta toista oli lisää, mutta siis mikä oli siis kappaleen nimihän oli siis... Elmonki. Elmonki, se on tämmöistä spanglishia. Spanglishia joo. Mut on vähän toi on vähän kun sanoit että suome mutta että toi myös Suomen madona, Teillä on hyvin paljon Tai aika paljon tämmästä espanjalaishenkistä vaikutteistoa siellä löytyy taustalta, Kiitos. Aika kauniisti sanottu varsinkin toi äsken ja sen biisin jälkeen. Joo, hei, jääkää jatkaa kohta valitettavasti, ja tota, mut kuinka selväri ytä tähän näin. Eikö soitiks me tää jo? Ei, joo, me toi biisi. Mikäs täältä Totta Katsotaan kuudellas. Niin, on, tota... Mitäs tota... Miten teko varmaan taas ysäri ilmeisestikin on? Joo. On, no, joo. Muista, mä, mä tuossa niin mietin siis että, että kun koska 9-luvullahan ei ollut homoja eikä lesboja tietenkään. Ei, ei, ei, ei, oh. ei, ei, ei ollut. Ei, okay. ei, ollut on ei ollut. ei ollut. ei ei ei ollut, Sitten ei ei niin, ei, niin, ei ei ei ei no, he, he, ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Tota, mutta mä mietin, mä joskus puhuin että pitää saada niin kuin, tota, no niin, biseksuaali tota, vantalainen autokuski niin tota, mutta se, että, että, ei, että mitä? ei se niin Mikä? Mi, se, mi, se, biseksuaali ja vantalainen autokuski teillä pitäisi ku teillä oli se yksi nainen kerran kuskaamassa teitä niin, Aa, niin, sä, jo, niin okay. mä mietin tämmöinenkin. Tämmöinen mutta siis, kun te tulitte tuonne paikanpäin, paikan eikö mä sanoin, että los bisexuals totesin? Joo, Joo niin totesin. Siis, siis. Niin tota, mä mietin, että ehkä sitten eteenpäin, niin, kun on josa vaiheessa se los bisexuals, sitten kenties los lesbos sitten, tota niin sitten kun vähän et, etelit ja pois. Mietin vaan, että mites, <lacht> mites niin, kuin Vanta-alaiset, kun te kuitenkin käsitte siellä Vanta-alaiset, että siellä, tuleeko seista sitten, sit, kun vantaalla alaiset ylittää Helsingin rajan, niin tuleeko sitten sit, sit yhtäkkiä niiden seksuaalidentiteetti identiteetti muuttuu? Koska siis, jos asuu vantaalla, mutta käy he, Helsingissä hom Homma-paareista tämmöset näin, niin siis muuttuuksena sitten heti kun yrittää rajan, vai vai se, että muuttaa Helsinkiin. suomaa Onko täällä mitään käsitystä tässä, kun te olette kuitenkin ihan vantaalaisia olette? Joo, ja sehan on, ilman vantaalaisuutta teitä ei olisi valittu Suomen paskelmaksi. Ei tietenkään. Jos olisikin Kalliosta... Niin, vaikka me ollaan oikeasti kyllä stadilaisia No niin, sekin vielä, te olette syntyneet tänne ja menneet muuttamaan sinne. Että toi on niinku kunnioitettavaa. I... Kun sä muutat Vantaalle, niin koko maailma on avoin, että kuka ei voi enää arvostella sua. Tai, <tai>, tai siis voi tietysti, mutta kun sä oot etukunnan, että no toi on toi vantaalainen, no silti nyt voi olettaakin. Niin voi. Ky Ky kyllä joo. Mutta siis miten, miten tämä nyt on? Ai identiteetti. Niin, niin. niin Onko kukaan kuullut esimerkiksi jossakin vantaalaisten Pride-marsista? No ei todellakaan. <tai tai> te koko ajatus naulettaa. Ei ole ainuttakaan hommoa Vantaalla, hyvänä <tai> <tai> Niin Miten tämä muuttaa muuttaminen? Olitteko te aikaisemmin muuten? Te olitte te, te olitte aikaisemmin kenties, te aikaisemmin lesboit, mutta kun te muuttitte Vantaalle, niin teistä tulikin lesboja. en muista, mitään siitä ajasta, kun mä asuin Helsingissä. <laughs> mä kyllä muistan ja mä en ollut silloinkaan lesbo, että nää on tapahtunut sun jossain fantasiois, nää täällä se. Okei. Okei. Hei, me niinkuin te naurette noin paljon, niin mikäs olis teille olis ei Eikö tää Neukakkonen tulla se siihen ohjelmaan, missä kasataan bändejä uudestaan, laitetaan kanssa Joo, kai. Niin tota, noin, mikä olisi sopiva Space Trucker-chicksille semmoinen, missä niinkuin lähinnä nauretaan ja... Space Trucker-chicks nauro ohjelma nauru joka. Niin. Joo, ohjelma Ja jos joku haluu tulla Space Trucker-chicks nauru-ohjelma, niin tervetuloa. Taas saavuittaa mun ystä, Ja pikkuhiljaa hiipien sä koitit käydä nukkumaan. Sen missä yössä ei olitkaan, en ehkä tietää tahtoiskaan. Tu se. yksi apina kävi tota ilvelemässä. Niissä Se toisella puolella. Mutta niin joo Space esittävät kappaleen Coveri coveria Tyttö näki sillalta kuinka mustaa, ah, ah, vesi oli alhaalla jossakin. Äiti, äiti kysyi miksi tuo Vapua. runojarusta, aah, ah, lapsi on kai päästänsä sekaisin. Mm -hmm. Ja, ja vesi oli mustaa, äiti kulki mustissaan, ja pappi sai taas kahvia juodakseen, ja veli oli kännissä, näin se itkeneen, lumi teki enkelin eteiseen. Se oli sitten siinä sitten se, se taideplajaus vai? Joo. Okay. Me harjoiteltiin ihan sua varten, kun me tänä, tänä aamuna. No okay. tää, tää oli eka kerta, kun me laulettiin koko ajan samoja sanoja. Tuohan kuulosti ihan kaunilta. Voi kiitos. Oi, eikä ole, siis eikä, ei noin, ei noin. Ei Ei teidän pidä noin kaunisti, kaunisti laulaa yhteensointuvasti. Me yritetään pahentaa. Kyllä. Kyllä <Kansaa kansaa> toi kauheita. No pitäkää se uudestaan Jokka. vähän huonemmin. No otetaan se vähän, vähän matkumakaan. Ai niin kuin silleen jotenkin hirveellä tavalla. Hei, hei, hei, <käsikä> pystyttekö te vetämään? Toi oli to, to, to, to, to, <käsikä> niin kuin, <käsikä> niin kuin pystyttekö me että niin kuin Doom Metal-versioon se käystäväväitämmin? <käsikä> <se, käsikä> Ää, vää, vää, kuinka ei, <kohan> ei, <kohan> ei. Nyt ei, nyt ei nyt ei, nyt ei ollenkaan, Sama. ei ihan, ihan täysin toista eri maailmoista. <kohan> Toi on loistava. loistavaa. No nyt, tulihan se sieltä, kiitos. Ja ihan tossa noin vaan yrittämättä. Kyllä te ootte ihan oikeasti, te ootte ihan käsittämättömään niin ihan toisella me ollaan yritetty sanoa, että... <summaa> no niin. niin. Mutta Space Torken, siksi Sturin 21 palattiin rikospaikalle, vuotin paskin Paskinpaniin Skaban, niin tuossa on tullut viesti, että aika kovaa kamaa, hyvää, tähän oli mennyt huhu -huh, vierasopio ohjelma, kun nyrkki silmään, ja tässäpä tunnari Paskikselle se oli kyllä aika... Koska mä mietin ihan oikeasti, toikin oli laittanut, että pitäisi laittaa joskus kapaa pystyyn, että... Ei, Jengi voisi laittaa tätä ehdotuksia paskiksen tunnariksi, että no niin, no et, joo, et yes. sitä katse, jossain vaiheessa. Uu, vitsi, nää, nää naispuoliset Bavis Bartheet on höyhyttämässä tämän parasta, tonne, tonne on laittanut viestironger. Mitä, Space Tracker-jiksit näyttää kuvissa helvetin hyvältä, mutta kuulostaa helvetin huonolta. En <laughs> tiedä miten pitää suhtautua, mm. Jape. No ei pitäis suhtautua Ei suhtaudu. <laughs> Kakku -ka -ka vastaava, I am the great, Kornholio. Kornholio, hetkinen mitä? Kornholio? Mitä tarkoittaa kornholio? Toi voi tarvittaisi. I need tipi for my paskishole, bas okay? Okei. Joi, tätä joi japekin laittoi. mennä enemmän nuotin vierään tosta niinku ensimmäistään oh, tos, okay. no, no, no, no, no niin. siis joo, kyllä. Ja ja, ja laittoi viesti Vantaa tosta tästä, Kyllä siellä, siellä on siellä mutta katso, nyt me päivitetään teidän me seurataan, toi on aika niinku tosi radioita seurataan teidän teidän uranne. Ei kovinkaan kovin urautunut vielä, mutta kun ensimmäinen vähän isompi keikka on nyt on tulossa niin Tota, katsotaan, että tulitte sitten taas, kun viimeiset tulitte kesän alussa, nyt on tulossa syksän alussa, kentieskin sitten talven alussa, niin voiko esittää biisitoivijana sitten, voisitteko, kun esimerkiksi DJ Lullerovi joskus aikoina kävi täällä ja esitti Juna Turkuun nimisen kappaleen, ja se, se, se, sitä ihmiset vieläkin muistelevat, että laitoin hänelle, että sähköistä postia tulee uudestaan, ei ole vastannut, mutta, mutta, o <laughs> mutta, <laughs> <laughs> <laughs> mutta, just te voisitte soittaa tähän Heppan biisin, esittää tänne. näin. Okay, joo, tämä ei joo. joo Tämä, tämä, tämä näin, ei ole mikään iso hitti, vaan tämä on paskis hitti. Tämä kertoo varsomisesta tämä kappale. Okei, okay, mielenki. Joo. Sä voit vaikka laulaa tuosta saman tien, sä et ole kappale. <köhön>, no, jo, katsotaan. Joo. Nä, näet sen? Sä... <tum> joo. Jumpsis kumpsis. Hyvä kun sä et tiedä säveltäkään, niin katsotaan miten toimii varmaan pian. No, niin. Sunday evening The, the clock, clock was nearly seven when my mare gave birth. birth. She, she woke around in stable, then she laid, laid down. And half an hour later, a new fall was born. goes wrong and on, and again, and again, all the time. One to time. Okay. This is nice. It was five days after one shiny morning, when the man was out with her board. Nope. They walked around in a Isn't it amazing how a new life starts? starts how a little, little baby, baby horse, horse immediately gets up. gets up. Isn't it amazing how the circle of life goes <laughs> right? Se onnistuu sitten, kyllä. Totta kai, se onnistuu nyt. <kvimittu> joo, joo, sanomaan, sano, sanomaan. Tässä on tullut Jonin varmaan viestiä. Aina kun tämä viesti on amazing, amazing, amazing, viestiä on tullut Henriiltä ja Japeilta ja Horstiltä ja, ja varsomismiisiin ja Suomen Paskin päin. Nyt, nyt on eeppinen yhdistelmä, M amazing. <kvimittu> Kaunista raunger laittaa viestin. Niin hyvää paskaa, kiitos. 15.00-16.00 Kare, <kvimittu> <kvimittu> ruotsinopelaittovien, isn't it amazing? I'm <kvimittu> a Apua määräkykinen. Robert laittu, se on määräkykinen. Siitä se amazing eikä amazing. Tässä kun se laulaa versi, pitäisi laulaa amazing, mutta tää laulaa amazing. Joo, niin, se on kyllä kummallista. Oh. Oh. Joo, <laughs> siis järkytävää <laughs> ihmeellistä. <Vain. laughs> <Joo, Satu> Kostiainen. <laughs> Hei, anta biisin tulee loppuun minuuttia ja sieltä teiltä vielä yksi biisi. Joo, kiitos. Yes. Mitä on nimi? Mikä tulee toi teistä? Pueblo. Uh, Los Lesbos. Pisiperkkii. Tää kestää. on vielä viisi kuntia eli odotetaan se. Saate No niin. Hola. Buenos dias. Buenos dias. Que quiere? Tengo hambre. Ya es tarde. Ya no tengo comida. Solo tengo pandel pueblo. Pero es muy bueno. Vale. Dame. PAN DEL PUEBLO! Mariachi, mariachi, ya no tengo PAN DEL PUEBLO! Oletta asuutante! Mariachi, mariachi, ya no tengo salmorejo. Mariachi, ani... <laughs> no tengo solo mío. Solo tengo PAN DEL PUEBLO, pero es muy bueno. Mariachi, mariachi, solo tengo PAN DEL PUEBLO! PAN DEL PUEBLO!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 Mariachi, mariachi, no tengo salmorejo. Mariachi, mariachi, no tengo solo mío. Solo tengo pan del pueblo, pero es muy bueno. Mariachi, mariachi, no tengo salmorejo. Pan del pueblo es bueno. Joo, joo, just, joo, kyllä joo, näin, joo, nyt toi, just, sitä näin. Mä esitän teille performance tässä näin, tota... Tämä espanjalaishenkisen... Joo, anta niin, tuota, tulla. Tuos, tämän jälkeen mennään, katsotaan sitten... Tota öö, mä en kerro kappaleen nimen, mutta tämä menee tällä tavalla. joku jo. kenties ymm ymmärtää. Mira los huevos! Mien! <tri bollis> Kuuntele Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus 1,5 eli taajuudella 98,5. A wonderful day, like today. Lauantai trafiikki, aamu yhdeksästä puoleen päivään. Studiossa Tuomas Kirkkopelto sormi viikonloppuun heräilevän stadin pulssilla. Mukana myös levyvalinnat, jotka miellyttävät rytmimusiikin ystävää sekä studiossa vieraita ystävän seurassa. Korkeasaaren kissojen yössä tänä perjantaina Pietarin spektaakkeli Godgiven Ass, Juju Cliff. Käpylehmä orkesteri ja paljon muuta. Tule mukaan karjahtelemaan kissapetojen puolesta. Tyttö Irina Björklundessa hei! Pääset hän 10. syyskuuta kulttuurikeskus Gloriaan kuuntelemaan La Vie et une Fête livenä. Liput saat vaikkapa tiketistä. Ja lisäinfoa syksyn keikoista irinabjörklund.com. Tervetuloa! Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Sä lakaisit minut maton alle, nyt selaan nettiä yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle, olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasit si mun ruudulla, Suon on tuhansittain frendejä jo.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 Pakkinen menetä. vastasi mies tänikä heänä. Olen taustalla Mies vain vastasi väärä numero. Olen Joo, kun oli toi siikki viikonloppu. No oli toisa viikonloppuna, kaksi viikkoa sitten. Niin tota noin, minkälainenkin päivittää Facebook-sivuja siellä sitten erinäisiä kertoja siinä sitten filmistellessä. Ja se mä oli ysr niin laula ja tuli hipelöimään mua kännipäissä ihan oikeesti. Tässä, Kyllä, onko uutta, uutta dingoa? Ei uutta dingoa, tähän se oli pari vuotta sitten tuli. En elä toivossa, matkuu... Niin ja tosiaankin Space Drive 6 huomenna, Suuri 2-1, joka sijaitsee Suuri 2 valilla niin meikähän on siellä itse asiassa ilmeisesti on keskitty juotamaan sinne, niin mennään juotamaan sitten. Ilmeisesti jo seitsemältä alkaa. On oh, ensimmäinen jonkinnäköinen numero. Mä tiedä, vaikka mä en mulla, mulla on yksi keikka vuodessa aina ja tätä. Mä unohdin esittää Enkoressa yhden kappaleen, ja se keikka meni jo, niin mä että kun esittää sen se Enkoressa kappaleen, niin siellä sitten katsotaan, niin sitten katsotaan paskayhtyä. Muusikillisten erimielisyyksien jälkeen vielä kertaa alkuperäisessä kokopanossa. Tosiaan se on vähän, vähän sälittävää, jos siellä vaikka on vaikka alkuperäisen kokoonpano, niin siellä on yksi alkuperäisen jäsen, että miten se nyt ottaa. No, mutta kuitenkin. Huomenna si siellä sitten. Niin. Potkupallot alkaa sunnuntaina. Maajokku aloittaa. Eikö se ole vai -e skapa Tai No niin kuitenkin. Turpaan tulee kuitenkin. Pär oiko! Mutta hoijiko, ho ho Euroopan Ei, mutta hetkonen, sehän oli vasta toi kakkos missä tuli se uudet sanat. sitä uudestaan. Noniin, hyvä syksyä. Kevät ja minä. Jerry and I. Ari ja minä. R and I. R and B. R and P. R Ja mä sanoin, että mira niin se kappale, minä osoitin silloin sormilla pallejani ja sanoin, että katso munan katsella lihmaisen jarjaan, mm, kevät taikaan kun Ari ja Jari, mikä pari, kenties myös Sari ja Jari. Ei Ari, ei kun Mari. Lari. Ei mikään on niin ihanaa, kuin katsella se Jaria. Näinpä. Kesäaikaa. Joo, liitti, pelamaan jokereihin. Tota, toi Teemu teesia. Mitä nämä tyypit täällä oikein on? Yksikulin, mitä tuolla kaivostaa. Ja tosiaankin äh, lasten musiikkispeissä edes äh, bash playeriä Pidä vielä liittoasejärjää ajatteli kuullessa, tämän piisin aika karmivaa, karmi kun Tommi läntinen nihailee noin kovasti, näin on Jape laittanut viesti, se varmaan on laittanut sitten starkkaus. Ei mitään. Ilmoittanut poliisille, ei saa staudella. Joo, hei, nyt. Noniin, eikä täritä. Hei, hei, yksi yks biisi löytyy tuolta Tässä on klassikko, eteenpäin. Viettorin Jesse Kaikuranta, okei. Okay. No, niin. nyt, nyt Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time So to this is. What does this mean when I put my remembrance to a sunny day. I know. Shining Klasikko, Have you ever seen the rain? CCR, CCR. I wanna know. Have you ever sinto yellow rain Coming down on a sani de sani kun kunnolla ja nyt lähti kyllä kyllä kyllä nyt nimet kunnolla ja nyt vielä jo tässä kun eiköhä panna Rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Eikä laittaa? Pötäriä, pö pötäriä, hönäriä, hönäriä, pötäriä, funäriä, hätäriä, hänäriä, hönäriä, hönäriä, pötä, pötäriä. Jumalaari. laadet. tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla? Ja nyt lähti! Miksi pitää olla perjantai? Perjantai kun tulee paskit. Miksi pitää olla perjantai? Perjantai! Yeah! Noniin, lähtekään se duudipaikalta ja korkatkaa. Se on viikonloppu. Yeah! Näää, kirkkaan. Yeah! Mestarit Areenalla. Yeah! Ensimmäiset suomalaiset artistit, jotka täyttivät stadionin. Yeah! Mutta ei nyt sieltä mutta kuitenkin muutama loppu. Noniin. Nyt, nyt, nyt alkaa stondaan. Verä Sapsa laittoi niin just mitä helvettiä se sanoo, en mä ymmärrä. <laughs> ja Pekke laittoi rämäkkäästi Votasee mitä? <laughs> ei oo, ei oo hajuakaan. Ruotsin opettaja kenties tietää, Hanna, käännä. Hey. Joo, tuosta oli jokiaikaista viesti, joo, nyt uusiksi piikki no sinä se tuli jo moneen kertaan i remember that it's a good night Mä oon mun papitsi, kysyi joku. Tulosta kolme enemmän musteerot kuin kirkalta. Johdan mielestä. Mä oon mun papitsi. Mä oon mun papitsi. Mä oon mun papitsi. Mä Mä oon Karselta kakaran musiikista, karselta kakaran ohjelman alkupuolella, ohjelma alkupuolella, tuli vähän toivota tänne päin, stadionin täyttäjistä puheen ollen, kaikki hävetti heti seuraavana päivänä kun oli ollut siellä mestaripiikalla. Lapsena se oli kaikki vaan unelmaa, et vain tyyliin sais naisia kuljettaa, Freudin kanssa haaveeltiin Porscheista Ferrareen, tosin ylpeitä joku joukkueen perkkareita. Toikki saada meitsi laulamaan. Ja sen ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa. <hah> Mä teen työtä käskettyä. Taka-oves tuli salaa kesken, työtä lähdettyä. Cruisa simmu meemäksää. Ja <hah> jos kykysyä, että tuleeko paski suusi tänä, niin, niin se tulee... Eh, Ensi viikon periaatain lähetys tulee seuraavan viikon lauantaisuuteenvallisen yöön. 12 yhteen. Siis 12 yhteen. 12 yhteen. Yöllä. Flexataan. Flexataan silloin. non ho tanto sorry muci gu ricosop in muxi mu pita flexata sude sorry muci sta vielä kun jaksaa, kaikki natsaa, laskut haippin maksaa. Mitä ei ole ollut vaikeeta testaa, täällä on mulle monta haikeeta mesta. <Psychology> <P Arbeits availabilityRyan> Joo, y mm. -mm. See, here, have... siis Esvi, to kun tulee siis lapsispesiaali, siis että siis... Lapsille tehtyä musiikkia, ei lasten tekemää musiikkia. Tai jos lapset on tehnyt lapsille musiikkia, niin sitten tulee sitten siitä, siitä soitetaan, mutta Sitä puheen ole. No niin, ei kannata ole tässä näin. Muistakaa, hei, me kaikki ollaan nuorisoa. Miksi pikkuke täyttää niin hyvä sitten. Kaikki kasvoa lapset varttuu virheistä, oppia Thoughties Sit aikku nalla, tsiikan jengi, Jotka kadulla dallaa, jengi, jengi kuon keikalalla valla Niin monenlaist kulkijaa, tiellä samalla Yks on punkkari, pääsirokeesi. sirokeesi Maiharit ja mehukatti, kanisteri Beesis, juo kilijuu, ja näyttää Poliiselle finkkuu, mummat kerta kaukaa Kun tämä kadulla liikku, toinen varassa Rassaa pela ja pelaa lätkää Kiroilee ja väntää, väli smartti sätkää Pumpaa, euro poppii, liian luja, Tai mopolla kahaa, pitkiöisiin Katujaa, taas so hoppari Päässä aina nuuri, Huppari, jääpä ultra cooli Isot lenkkariklausut, aina poli tango Sulta maalit pintaan, seiniin nuorta, mittai hammas Me ollaan nuorisot, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa, lapset vartuu virheistoppi ja kokemus karttuu Me ollaan nuorisot, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa, lapset vartuu virheistoppi ja kokemus Toden lakin, ketkä meistä jois et niin Jokainen meistä ole BIP, nuoret tuomita on koulutuksen takki, mut pikkukee kentää Miettii et mikä niitä vaivaa Eiks nuoris olla ollu omat kujensa aina Ihmettelet niin paljon miksi mulla isot housut ite olit kai nuoren täys lippi. Aikuiset ei oikee taho muista enää Mitä nuoren menti mitä ei menty tekemään Kyllä kaikki hoituu hyvin pärä sitten teki Ja väintää yhtä hyvin tulla hoitaa hommat meki kylmäkään koulu käyn kouluni, ja meen ison duuni Eikä nää mun housut ees liity bummi, Hoppi on ja tulee pysy mun sydämessä aina kun ei seesta mua hoitamasta juttu millä lailla Siinä kaikki tästä aiheesta, nyt varmaan riittää Lisää vie, vähän respekti kiittisin kaikki tästä aiheesta Nyt varmaan riittii mun lisää vie, Vähän respekti ja kiittis Me ollaan nuorisot, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa lapset, varttuu virheistoppi ja kokemus karttuu Me ollaan nuorisot, me ollaan Kaikki kasvaa lapset, varttuu virheistoppi ja kokemus karttuu. Hiten Pienkt